А миючись, бійся залити сусідів, як було вже тричі. Тільки розслабилася, і давай, іди роби ремонт тепер чужим людям, бо вони юристи. Тому я заплакала ще дужче. Юристи, ясно, вони тебе по судах затаскають за якісь двісті літрів води, причому твоєї води, а не їхньої. Намагалася я хоч щонебудь, втовкти йому такому нічному, тобто темному, який нічого не розуміє тут, а їздить собі тут, де хоче, а ти стій тут, як дурепа, тому що ти тут хочеш стояти. Давайте я вас відвезу. А ми вже... На ви? — обурилася я. Підходить тут кожен і починає викати, хоча ти з ним незнайома. Тут зі знайомими потя надійдеш, всі тільки і хочуть того, що хочуть, і не більше. Одному дозволь, так він тоді всім гад роззвонить та ще й так, що інші ще всім перебрешуть. Ну а що далі, коли в тебе ванна така, що самій туди страшно зайти, а не людям показати? То вона працює, то тече. Так же залетіти можна і не від людини, Хто заміж візьме. Бо ті, хто заміж беруть, так це приховують, Що навіть самі про себе таких не здогадуються. Ти не трамвай, сказала я так просто незнайомцеві. Не врубався, не врубався той, «Бо я їздю трамваєм, а не тобою», – намагалася я йому пояснити, а виходило навпаки. Тобто сядь не в трамвай, а в машину, так він одразу почне в труси лізти, хоч і не Серьога, а почне. Тому я полізла туди в свої перша, бо якщо він перший, то тоді доведеться труси в нього відбивати». Так, нехай він спробує їх захопити, бо вони всі туди хочуть, скочить, навіть вночі на вулиці, хоча тут нема жодної ванної, бодай попсованої. А чи вони розуміють це? Тут я злякалася натурально, а чи не сказала я вголос, бо хто його знає, що він за один, і чи вірно може тоді зрозуміти». «Ніяких трусів», пояснила я, «бо у мене ще є лівчик, і ніхто його не зніме». «Чому?» засміявся він, «бо він мене не для жлобів». «Жлоб ніколи не здогадається, що там пряшка не ззаду, а спереду. от тут між чашечками». «Я хотіла показати, та гудзики також були смішні». І комір не хотів розчібатися. Довелося задирати ціле плаття, щоб людина зрозуміла все вірно. Так що він випустив мого ліктя, і зупинка знову стала до гори. Тепла така, як було літо. Хоча стояла ніч, а тепла було стільки, хоч цілий тобі асфальт, Треба лише правильно ним користуватися Щоб він притулився до тебе м'яко, а не грубо Так, як це люблять усі асфальти Тут вони відчули, що мене в них забирають Поїхали довезу Наполягали мої лікті Бо за них тримався цей він Ти став трамваєм, засміялася я з його настирності. Чоловік не знає навіть, як мене звуть, не знає навіть, що таке пряшка між чашечками, а таке собі дозволяє, наче ми з ним сто років знайомі, наче я посоромлюся показати йому свою ванну, яка сама себе соромиться, на яку я знову почну збирати гроші, дасть Бог, в нінки інша матір вже не помре, і я стягнувся, може, і на нову. Бо реставрувати стару це несерйозно, однаково облупиться. Чи купувати пластикову? Тільки чавунну, сказала я виразно, так, щоб він все зрозумів. Бо якщо чоловік не зрозуміє правильну жінку з самого початку, то вже потім і не жди. Бо пластикова ванна простоїть рік-два, і що потім, правда, за рік-два, можна встигнути вийти заміж, а далі буде видно. От що, давай сідай і поїхали. Вів він мене од моєї власної зупинці.